koje je Galađe Rešanovu podario jako izraženim smislom za tu vrstu da kažemo djelatnosti u umetu profesora Sanjina Musa predavača na fakultetu za eslamske studije u Novom Bazaru i autora nekoliko knjiga ja ga molim da se nama veća razlogat. Osalat. Inshallah. Bismillah alhamdulillah. Osalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi sam vas ovo na početku zato što jedan od radosnih trenutaka mog života, ne ne kažem i ciljeva življenja jeste da vidim skupljene na jednom mjestu bošnjake, neka mi halale drugi ako ih ima ali eto volio bih i zamola da uspijem u tome. da vidim na jednom mjestu skupljene bošnjake tamo gdje su već Autohton, Jesodav, Bosna, Sanđak, Kosovo, Makedon. Zamoj odusti, manjemana iz Makedoni, koga nas je bilo ovdje u Buksu, gdje sam bio. Mi smo narod, fala Allahu, koji sve svoje leže za Islam, jer bez Islama, bošnjaka kao naroda ne bi ni bilo. Allah zna ko bi mi bili i kako bi se zvali. I naš narod, Bošnjaci, i Bosne, i Sanđaka, i Kosova, i Makedonije, tih predjela, znači gdje smo autoktroni, odavno, poznat je po islamu i po svojoj ljubavi prema Muhamadu sallallahu alaihi wa sallamu. Poznat je po islamu zato što su svi narodi Borili se prvo protiv islama, pa ga primili. Araki su se borili protiv Muhammeda, ali pa ga primili islama. Karazijani su se borili protiv islama, pa ga primili. Turci su se borili protiv islama, pa ga primili. Albanci su se borili protiv islama, pa ga primili, ali još nisu uvijek svi primili. A bošnjati su primili islam i nikad se protiv islama nisu borili. Poznati smo i po pre Muhammedu aleyhi sallatu mu sallamu. Svi ti koji su nastali i u Bosniji i na Kosovu i u Sanđaku i u Makedoniji bili su samo izraz ljubavi prema Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu aleyhi sallamu. Ja želim govoriti na temu ljubav prema Muhammedu aleyhi sallatu mu sallamu. Ovo su dani nevluda. Dani kada Allah istinski obradovo stanovite zemlje. Dan kada je najljepše je sumce bogrija u zemlju. Dan kada se rodio Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ovih dana još uvijek to ubilježalo. Kažem danima vude. Večeras želim da svako odavde izađe posljednog predavanja bliži Allahu džandašanu makar za jedan korak. A da bismo to uspjeli, trebamo uključiti Bluetooth. Imamo li svi mobitel? Imamo? Nemamo. Ovi što imaju mobitel, znaju šta je Bluetooth. To je onaj dio na mobitelu koji kada uključiš, prenese se poruka, slika slikati se, prebaci iz drugog mobitela. U ovom slučaju svi imamo Bluetooth, a to su naša srca. Otvorimo srce, a ja ću pokušati da govorim sa srcem. Jer govoriti o Muhammedu a.s. ne može se nego srcem, a slušati o Muhammedu a.s. ne može se ušima nego srcem. Ako se govori jezikom i ušima sluša, to uđe na jednu uho, izađe na drugu. Ali ako se srcem govori i srcem sluša, onda će to ostati na srcu. je bio uživanje za svako čulo Kada ga je oko vidjelo, uživalo je. Kada je uho čulo, uživalo je. Kada je nos po mirisu, uživalo je. Kada je ruka dotakla, uživalo je. Oko je uživalo zbog ljepote i njegova izgleda i zato što je vodio računa o sebi. I to je putoka znamo. Uho je uživalo zbog ljepote govora koji je dolazi od njega. I to je puto kad znamo. Nos je uživalo zbog ljepote mirisa koji je dolazi od njega. I to je puto kad znamo. A kaže ene sidni malik Allahu anhu nisam dotakao ni svile ni brokata, a da su bili mekši i ljepši od ruke Muhammedove. Sallallahu alaihi wa sallam kada bi joj domani. Znači, sva su čula uživala kada bi vidjela čula, dodirnula Muhammada s.a.v. pomirisala. Mi u šahadetu ističemo ešhedu enne Muhammaden abduhu wa rasuluhu. Iako Allah želešanuhu kaže lanu fedliku bejne ahadim i rasuli. Ne pravimo razliku između nijednog poslanika Allahom. Ali svjedočimo u šahadetu i slijedimo da je Muhammed sallallahu alaihi vesellem i njegov poslanik. Zašto je to tako, braću? Jesmo likada razmišljaju. Zašto možda u životu ne slijedimo Isa alaihi selam koji je isto veliki čovjek i veliki poslanik. Zato što je muhamedova uputa savršena. Kad je nešto savršeno ne možeš na to ni dodati ni oduzeti. Ako dodaš, pokvariosi ako oduzmeš, pokvario si. Kaže Allah, čovjek je stvara u savršenom izdanju. Čovjek je savršen. Ako oduzmeš nos od njega uho, ruku ili nogu, pokvari se to savršeno izdanje. Ali isto kada bi mene ga dodao dva uha ili dva nosa ili tri ruke, pokvarilo bi se to savršeno izdanje. Kad je nešto savršeno, Naliga se, niti dodaje, niti oduzima. E takva je bila misija muhameda aleyhi salatu wasalam. Za razliku od njega, Isa, aleyhi selam se nije ženio. Bara ne po našim izvorima, sad ja put je priča da je bio ženjen. Da je bio ženjen, nije imao djece i nije pokazao taj božanski odnos prema djetetu, odnosno ne na hnuče od Allaha kako se prema djeci svojoj ili tužoj odhoditi. A Muhammed Aleyhi Sallam kaže nije od nas ko nema milosti prema djetetu. Isa Aleyhi Sallam nije bio ni dedo, a nije ni ostavio. Da doživio ono što kaže Muhammed Sallallahu Aleyhi Sallam nije od nas, ona je ko nema poštovanja prema starijima. Znači njegova misija nije bila upotpunjena, iako je bila za jedno vrijeme mjesto i prostor. Zašto, na primjer, Neslijedimo Suleyman, alaihissalam. Zato što je bio najbogatiji čovjek koji je zemljom hodio. Allah mu je dao riznice, dunjavljaka. Podredio mu i životinje, razumje njihov govor i džine, šeitane i tako daj. Suleyman, alaihissalam, nikad nije osjetio siromaštvo. A danas je velika većina ljudi na zemlji siromašna. I ti ljudi, ne riznali kako se onda ponašati odnosno kakav njihov odnos prema Allahu treba da bude. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je češće bio glada nego sit. Više je sirovašan nego bogat. A imao je mogućnost da zamoli Allaha da kaže o Allahu daj mi riznice dunjaluka zlata i srebra Allah bi mu sve dao. Ali je Allahova mudrost da je bio često sirovašan i gladan da i taj čovjek takav zna kako se ponašati i kakav je odnos prema lađo zašto ne Ibrahima reisanam koji je Halilu Rahman Allah ga je nazvao svojim prisnim prijateljem nije rekao Allah je zavolio Ibrahima nego rekao utakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah je Ibrahima uzeo za prisna prijatelja uzeti nekoga za prisna prijatelj je veša dereža deci stepe nego voliti nekoga. Zato što Ibrahim a.s. nije imao puno sljedbenika. Iako je bio fantastičan Allahov rob. Negerovatan čovjek. Ali nije imao puno Makar ne u jednom vremenu, u jednom mjestu, ne u trenutku. Tako da oni koji slijede Allahova poslanika s.a.s. ne bi stvari znali kakav je odnos. Jer to nije pokazao Ibrahim Aleyhi Sala skodno svo djelovanju, svojoj aktivnosti. A Muhammed Sallallahu Aleyhi Veselen je imao mnogo sljedbenika. Svaki od njih je mislio da ga Muhammed Aleyhi Sala najviše voli. Zbog ljepote njegovog ponašanja prema njegovim sljedbenicima. Kada bi vidio ljude nasmio bi se. Nemogno se vraćo selamiti kod smo na dženazi. Ne treba i ti selami biti Bez osmira, imaš nekada želi da udijeliš nešto para, a para ne imaš. Kad ga slukne ti veći ahlijke sadaka, kažem, mamadele, salam, osmi tvom braku, kad ga sredneš, ti je sadaka. Ostat će ti Francij u džepu, i leori, a podijelit će sadaka. Nasmiji se čovjeku kada ga vidiš. Nipošto kaže, nijedno dobro djelo ne morite ponižavati i omadovažavati. Nemoj misliti, ovo je malo, što da to radi? Pa makar i da se nasmiješ svom vratom kad ga vidiš, to će ti biti sadaka, seba, dobro djelo, možda te ono ubede u dženet. Zato u musliman kad se rukuje, zadrži ruku malo duže, trese. Muhammed a.s. nikad prvi nije pomukao ruku kada bi se se vamio. Tresi, spadaju spada ju grijesi. Ja dok se selam iš i treseš vukom, spadaju vijesi. Ko lišće u jesen, kad se granu, spada. Takav je bio odnos Muhammed selam prema njegovim strednicima. Svaki je mislio da mu je najdrži. Pa dolazi jedan od njih, Amar ibn al-Az, e radi Allahom. Relativno je kasno primio islam. Ali se tako lijepo Muhammed selam ponašao, hodio prema njemu da on mislio da mu je najdrži. A jedno, trebao da ga pita. Ola opstaniča, da pita nešto. Guri. Ko ti najdraži ljudi? A on kaže sallallahu ve sellej Aiša. Kaže da mu je žena negraža Evo samo ovoga kao odgovor na to da je islam došao da mu i da ženu bilo bi dovolj. A kako li da kaže Allahu -e dela selam, čedet vam je pod nogama vaših majki. Vidi kako islam poštuje ženu. Kao li da kaže, žena je stvorena od krivog rebra, muškarca, mi to mislimo, sad smijemo se, pa kaže, ako je pokušaš ispraviti slomičeš, a kosti još ostaje kriva. Ali to znači i, Allah je nije stvori od petnje kosti, jer bi onda značilo da treba biti gažena, Nije je stvori od ove moždane kosti, jer bi značilo da je žena tad glavna, nego je stvori od ove ovde kosti koja kod srca, to je to krivo rebro. Znači, žena treba da bude voljena. Vidi kako islam poštije ženu i kakvo je mjesto daje. Kaže, nema li do nas? Dobro, lahoposniča od ljudi, od muškaraca. Ko ti je ne Znači, čeka, da kaže ti. Kaže, bubek, nije ne drži. Ovo je sad kada, pa dobro, možda sam drugi. A ko onda, lahoposniča? Kaže, ona. Dobro, i treći, nisto nije loše, možda sam treći. A ko onda? Kaže, osman. Četvrto, ajde. Ko Kaže, alijan. Kaže, više nisam pitao, da sam ući u zadnju. Ali je tako ali je podnos imao Muhammed Aleyhisselam i prema njemu deo mislio da mu je najdrži. E zbog toga mi volimo Muhammed Aleyhisselam više nego što sebe i svoj život volimo i svoju čeljar i svoje roditelje i sve nadunjavom. Muhammed Aleyhisselam je bio savršen Allaho plan. Savršen plan. Rođenje u proječe. Prveća, nije ni hladno, a nije ni vruće. Ni ti prži, a ni ti zima. Takva je bila emisija i, i put i život Muhameda sallallahu alejhi ve sellel. Nije zatezo tamo gdje ima mjesta da se popusti, a nije ni popustio tamo gdje se mora zategnuti. Bio je žestok tamo gdje nije bilo mjesta za blagost, a češće je bio blag gdje je trebalo biti žestok blagosti je davao prednost u odnosu naši stvari. Nikada nije birao između dvije stvari koje su halal, a da nije uzeo onu koja je lakša. Kad bi birao između dvije stvari, uvijek bi uzeo ono što je lakše i to je sunet. Kad je pitanju haram, bio je najdalji od harama, kako kaže Iša, .a. .a. to je bio njegov put. Muhammed Aleyhisselam je rođen u aprilu, a april je mjesec kada Behar niče kada Jorgovan miriše kada se život budi e Allah ga je poslao da probudi život na zemlji i da zamiriše je zemlja njegovom misijom, njegovom gjerom i da tako ostane inšala do sudnjeg dana jer poslije Muhammeda sallallahu a sallam išenima poslanika zato ga je vraćao kada je dan planete zemlje kada ga je proglasio UNESCO dan planete zemlje dan planete Zemlje 22. aprila. A znate li koje je mišljenje da je rođen koji dan je Muhammed ali selam? 22. aprila također. 20. ili 22.? Znaci postoje mogućnost za drugu. Ovaj dan planete Zemlje nisu muslimani odredili. Nego nemusliman, zatukan Allahov savršen plan je bio Muhammed ali selam. Nadehnu ya Allah jalashanu. Za dan planete Zemlje uzmite dan kada je na ovaj svijet došao najbolji čovjek na planeti Zemlji Muhammed sallallahu alaihi I to je 2. april uzima se kao dan planete Zemlje. Udbima dosta baba vjeruje roditelja, očeva. Mama dali selam nikad u životu nije rekao babo. Ne babu nije zapamtio. I majku je da zapamtio. Ali babo Nikada nije rekao, nije osjetio šta znači imat oca u tom pozitivnom smislu, imaju očeva koji su loši na sallam učeni, na sallam učeni od takvih na sačuvani. Ml. a.s. iako nikada nije rekao babo, našao se prema ljudima kao da im je otac, bio je prižan, savjetovao, bio je ljubasan. Kada je došla delegacija, babo Jamiđa poze Zejida ibn Harisa, kojeg je učinio posinkom svojim svojih Muhammed Selam dolazi njegov babo i njegov Amiđa da ga uzmu, da ga vrati. I sad naravno, kaže Muhammed selam neka oni zabari, ako hoće sama, ja ga puštam, ako hoće dostane kod mene, uvijek mi je dobrodošao. I sad naravno njegov babo Jamiđa, svema će pušt, nego šta će, samo babo, kaže Zejid ibn Haris, ostajim s Muhammedom iako mi nije babo ponašao se tako prema meni da bolji babo od njega ne treba iako nikada mi je rekao babo i ni osjetio što znači imati otca, dobro otca kvalitetnog babi kod nas je institucija babi ugrožena prije kod blušnjaka znalo što znači babo argument u kući kod blušnjaka je bio rekao babo kada je nešto kazao babo Tu više nema priče. Nažalost, ta institucija babe kod nas je nekako pala. Babe danas mnogo se čime drugim babe nego svojim djetetom, svojom kućom, svojom porodicom. Eto i to je savjet. Inšallah da budemo bolji. Ima jedna žena koja živi u Engleskoj, u Britaniji. Zove se Karim Armstrong. Ste čuli možda za njima? Ona je danas Jedan od najvećih teoretičara religija. Žena pozna iznadredno dobro svjetske religije. Među njima Islam. Imala je predrasude Muhammedu alaih selam koštimo i semaku, danas drugih zapadnjaci. Nećemo reći kasnije o njima. Međutim, te predrasude je izgubila i razbila ju se kad je pročitala nešto Muhammedu alaih selam. Čitala je kako je Muhammedu alaih selam klanio kao imam svojim sahabima u džematu i stao jednom prilikom dugo na sečni da su oni koji su kvaljali za njega pomislili umro u poslanju za Ne vraća se sa sećde minutima već. Dugo. Kad se radio sa sečni, predao selam, završio namaz, pohitoše da go pitaju ja Resul Allah, zbog čega si se tako dugo zadržao na sečni? Ismislio sumro. Kažem Hamed Alayhi Selam došlo se moj unici Hasan Hosein Pa mi se popili na lijeđa kad sam bio na seždi. Igrali su se, bio im neki verak, a ja nisam to htio da im kvarim. Pustio sam nek si igraju, pa se zadržali na lijeđima kod mene. Kad su se izigrali i svi slišta lijeđa, ja sam se, kažem, da je vratio sa seždi. Ovo kad je pročitala ova Karen Armstrong, kaže, zaljubila se Muhammed Aliza. Imala predrasude, prvo njevaka, naka terorista, ženi se puno i tako dalje, a kad je ovo pročitala, Zaljubila se Muhammed Ovakvim primjerima Mi treba da se obraćamo Ljudima da bi ih pozvali Ka Allah Đalešanu, Da bi ih vratili Islamu I one koji su od muslimana odlutali A oni od nemuslimana Koji su odlutali Ne kažem ništa drugo nego odlutali Jer za svaki čovjek Svako dijete rodi u Islamu Islam je fitra Prirodna vjera Koja zahtjeva i kroz život Da blud ne činimo, da alkohol ne pijemo, da se klonimo harama i poroka. Dijeta, kad dođe na ovaj svijet, ono je takvo. Zato Mohamed s.a.v. kaže Inne me bu istu i u tebnine me kjeri velahlak, poslat sam da potpunim lijepo ponašanje. To je osnov svrha, ciji njegove misije. Da se te lijepe osobine s kojima se ražamo dolazimo na ovaj svijet, povrate, da ih se sjetimo da on poceti i zaista nas se pocetio.